Розділ дванадцятий На віллі Маргаріт То ти, виходить, потрапила в самісінький вир подій І заздрістю промовила леді Темплін. Люба моя, як же захопливо! Вона вкрай широко розплющила Свої блідувато-блакитні очі І коротко зітхнула. Справжнє вбивство! Зловтішну видобув містер Еванс. «Пупсик, звісно, і гадки не мав ні про що подібне», – повела далі його дружина. «Він просто уявити собі не міг, на що ти знадобилася поліції. Люба моя, який шанс?» «А знаєш, я гадаю, так, я просто впевнена, що з цього можна мати певний зиск». І меркантильний вираз сильно зіпсував наївну голубінь її очей. Кетрін відчула себе дещо ніяково. Вони саме закінчували ланч, і жінка по черзі обвела поглядом трійцю своїх співтрапезників, що сиділи довкола столу. Леді Темплін повну приземлених прожектів, містера Еванза, що сяяв від простодушного захвату, та Ленокс із дивною кривою посмішкою на смаглявому обличчі. «Просто чудо, як пощастило!» – пробурмотів пупсик. «Хотів би я пройтися разом з вами і на власні очі побачити всю цю картину!» У його тоні чулася суто дитяча прикрість. Кетрін промовчала. Поліція не взяла з неї підписки про нерозголошення. Та й замовчати голі факти або спробувати втаїти їх від господарки було вочевидь неможливо. — А все ж, їй радше хотілося б, щоб така можливість постала. — Так, — сказала леді Темплін, зненацька вийшовши зі своєї замріяності. — Я рішуче вважаю, що з цього може щось вийти. Така, знаєш, невеличка замітка, спритно написана. Свідчення очевидиці, жіночий підхід. Як я теревенила зубитою, навіть не думаючи. Словом, щось у такому дусі. Дурня, кинула Ленокс. Ти й гадки не маєш, – мовила леді Темплін тихим замріяним голосом. Скільки ладні відвалити газети за такий ласий шматочок. Звісно, якщо він написаний кимось із бездоганною репутацією, та належним суспільним становищем. Кетрін, Люба, насмілюся припустити, Що сама ти не схочеш із цим возитися. Але просто повідом мені кістяк історії, І я все для тебе влаштую. Містер де Авілан – мій близький друг. У нас із ним повне порозуміння. Ну, просто чудо, а не чоловік. І зовсім не схожий на репортера. Ну, як тобі моя ідея, Кетрін? Я б вважала за краще нічого подібного не робити. Навпростець відповіла та. Леді Темплін була помітно збентежена такою категоричною відмовою. Зітхнувши, вона перейшла до з'ясовування інших деталей. То, кажеш, жінка вражаючої зовнішності, цікаво. Ким же вона могла бути? Ти часом не чула її прізвища? Його називали, зізналася Кетрін. Але я не згадаю. Річ у тім, що я була сильно засмучена. Ще бак, утрутився містер Еванс. Для вас це певно був жахливий шок? Сумнівно. Що навіть якби Кетрін і запам'ятала те прізвище, вона б зізналася в цьому. Формений допит, улаштований леді Темплін, її нервував. Ленокс, яка була по-своєму спостережлива, запропонувала провести гостю нагору і показати тій її кімнату. І, залишивши Кетрін там, прихильно кинула перед тим, як піти. Не зважайте на мою матінку, вона б наварила кілька пенні на смерті власної бабусі, якби тільки могла. А сама, знову спустившись униз, застала матір із відчимом за обговоренням новоприбулої. По-моєму, презентабельна, кинула леді Темплін. Цілком презентабельна, і з одягом усе гаразд, ота сіра річ тієї ж моделі, яку носила Гледіс Купер у пальмах Єгипту. – А ти помітила, які в неї очі, га? – вклинився містер Еванс. – До чого тут її очі, пупсику? – дратівливо перебила дружина. – У нас мова про дійсно важливі речі. – О, звісно! – спішно погодився містер Еванс і сховався у свою черепашку. «От тільки вона не здалася мені досить е, поступливою», – сказала леді Темплін, якось не зразу підібравши потрібне слово. «У неї є всі задатки леді, як пишуть у книжках», – широко посміхнувшись, з'єхидствувала Ленакс. «От тільки обмежена», – пробурчала її мати, – «хоча це, гадаю, не минуче» зважаючи на обставини. «Не маю сумніву, що ти зробиш усе можливе, аби розширити її світогляд», сказала донька, досі посміхаючись. «От тільки твоя робота зійде на пси. Ти ж бачила, як вона щойно вперлася передніми лапами, прищулила вуха і відмовилася виконувати команду. «Хай там як!» Обнадіяно мовила Леді Темплін, а вона зовсім не здалася мені з а то деякі люди, розбагатівши, схильні надавати цьому непропорційно великого значення. «О, ти легко отримаєш від неї те, що хочеш», – запевнила Ленокс. «А тільки це ж, бо зрештою і має значення. Хіба не так? Адже саме для цього вона тут». — Вона моя рідна кузина, — з гідністю сказала леді Темплін. — А, кузина? — втрутився містер Еванс, знову прокинувшись. — То мені називати її Кетрін, так? — Те, як ти її називатимеш, не має жодного значення, пупсику, — відрізала його дружина. — Гаразд, — погодився той, — тоді так її називатиму. Як гадаєш, вона грає в теніс? І з надією додав він. Звісно, ні, відповіла леді Темплін. Кажу ж тобі, вона була компаньонкою, а компаньонки не грають у теніс чи гольф, що найбільше може у садовий крокет. Але я завжди гадала, що впродовж більшої частини дня вони змотують черсть у клубки і миють собак. — О, господи! — жахнувся містер Еванс. — Невже правда? Ленокс знову побрела нагору, до кімнати Кетрін. — Вам чимось допомогти? — досить байдужим тоном запитала вона. А коли Кетрін відмовилась, та сіла на краєчок ліжка і задумливо витріщилася на гостю. «Чому ви сюди приїхали?» – запитала нарешті дівчина. «У сенсі до нас, адже ми не з вашої когорти». «Ну, мені кортить потрапити у світське товариство». «Не морочте мені голову», – швидко сказала Ленокс, уловивши проблиск посмішки. «Ви добре знаєте, про що я, бо навіть близько не така, як я гадала». «Та й одягнуті, скажу я вам, цілком пристойно!» І зітхнула. «А от мене, у що не вдягни, все марно. Я народилася не з грабою. Шкода, адже мені так подобається гарне вбрання». «Мені теж», – відповіла на це Кетрін. «От тільки дотепер моя любов до нього була суто платонічною. Як тобі ця модель? Симпатична?» І вони з Ленокс обговорили кілька фасонів із, воїстину, аристократичною пристрастю. «А ви мені до душі!» – промовила раптом дівчина. «Я взагалі-то зайшла попередити вас не вестися на материні виверти. Але тепер бачу, що в цьому немає потреби. Ви страх, яка прямодушна та щира, і все таке інше, словом, чудна». Але, дурепою, вас не назвеш. От, дітько, що там іще?» І з-перед покою гукав жалібний голос леді Темплін. «Ленокс, щойно дзвонив Дерек. Хоче приїхати сьогодні на обід. У нас проблем із цим ніяких не виникне. Ну, тобто, не планується нічого незугарного на кшталт перепілок». Донька заспокоїла її і повернулася в кімнату гості. Її обличчя проясніло, ставши не таким похмурим. «Я рада, що завітає старий добрий Дерек», – сказала вона. «Він вам сподобається». «А хто це?» «Син лорда Леконбері, одружений із багатою американкою. Жінки від нього просто божеволіють». «Чому?» «О, та сама історія». Він справжній красень і шалапут. Кожна спідниця втрачає через нього голову. — А ти? — Іноді і я, — сказала Ленокс. А іноді мені здається, що я б вийшла за симпатичного вікарія, жила б із ним десь у селі і пророщувала б в ящиках розсаду. Вона на хвильку спинилася, а відтак додала... Найкраще за ірландського, тоді б я полювала. А за хвилину-другу повернулася до попередньої теми. Є в цьому Дерекові щось дивне. Уся їхня родина трохи схиблена. Затяті картярі і таке інше. У давнину вони програвали жінок із маєтками і витворяли нечувані безросудства. І то суто за любові до процесу. Із нього вийшов би ідеальний розбійник, галантний відчайдух. Якраз те, що треба. Дівчина підійшла до дверей. «Що ж, спускайтеся, коли будете в настрої!» Залишившись на самоті, Кетрін занурилася в роздуми. Зараз вона почувалася досить ніякого. А оточення діяло їй на нерви. Шок від побаченого в потягу і те як сприйняли цю звістку її нові друзі, гнітило вразливу душу жінки. Вона довго і серйозно розмірковувала про вбиту. Їй було шкода, Рут, а все ж вона не могла, поклавши руку на серце, сказати, наче та їй сподобалася. Кетрінбо аж надто добре розгледіла той безжальний егоїзм, який і становив ключову рису особистості небіжчиці. І це відштовхувало її. Міс Грей потішило і трішки зачепило те прохолодно-байдуже ставлення, яке виявила до неї покійна, щойно потреба у її послугах відпала. У тому, що та дійшла певного рішення, Кетрін нітрохи не сумнівалася – але в чому воно полягало, їй залишилося тільки гадати. Але хоч яким воно було, втрутилася смерть, зробивши будь-які рішення безглуздими. Дивно, що все мало статися саме так, і що її фатальна подорож закінчилася жорстоким злочином. І тут вона раптом згадала маленький фактик, про який мала б, напевно, сповістити поліцію. Але тоді він був якраз вилетів із голови. Та чи справді мав значення? Так, їй справді здалося, наче вона бачила чоловіка, який заходив саме в те купе. Але ж вона розуміла, що цілком могла й помилитися. Купе могло бути сусіднім, та й чоловік, поза сумнівом, на потягового крадія аж ніяк не скидався. Вона пригадувала його дуже чітко, оскільки вже двічі зустрічала його. Одного разу в готелі Савоя, а згодом в агенції Кука. Ні, вона, звісно річ, помилилася. Той не заходив у купе до вбитої, тож це очевидно і на краще, що вона нічого не сказала поліції, бо інакше могла б завдати страшенної шкоди. Вона спустилася та приєдналася до решти на терасі перед вілою. Крізь гілочки мімози обводила поглядом середземноморсько синьову. І у піввуха, слухаючи теревені леді Темплін, подумки раділа, що приїхала. Тут було краще, ніж у Сент-Мері Мід. А ввечері вдягла лілово-рожеву сукню, що мала назву «Подих осені». І, всміхнувшись своєму відображенню у дзеркалі, спустилася сходами, вперше в житті почуваючись трішки сором'язливо. Більшість гостей леді Темплін уже зійшлися, а оскільки її вечірки славилися як бучні, то гамір стояв неймовірний. Пупсик кинувся до Кетрін, тицьнув тій коктейль і взяв її під своє крильце. «А ось і ти, Дереку!» Крикнула леді Темплін, коли двері відчинилися і впустили того, на кого всі тільки й чекали. «Тепер ми нарешті зможемо попоїсти. Я помираю з голоду!» Кетрін глянула через кімнату в бік входу і здригнулася. «То це і є Дерек!» Але раптом збагнула, що не здивована бо завжди знала, що настане той день, коли вона знову зустрінеться з цим чоловіком, із яким уже тричі стикалася завдяки химерному ланцюжку збігів. А ще їй здалося, наче той теж її упізнав. Позаяк він раптом затнувся посеред фрази до леді Темплін, а відтак повів далі, але немовби би через силу. Усі запрошені пройшли до столу. І Китрін виявила, що його посадили поруч неї. І той одразу ж обернувся до сусідки зі щирою усмішкою. «Я так і знав, що скоро зустріну вас знову», – зауважив він. «Проте й подумати не міг, що це станеться тут. А знаєте, так мало бути. Раз у Савої, раз у Кука, а Бог любить трійцю». Тільки не кажіть, наче не пам'ятаєте мене, або ніколи не помічали, бо я все одно наполягатиму на протилежному. — О, я й не збиралася, — сказала Кетрін. — Але це не третя, а четверта наша зустріч. Я бачила вас у блакитному потягу. — У блакитному потягу. У його поведінці сталася якась невловима зміна що її вона не змогла б описати. неначе той наштовхнувся на перешкоду, отримав відсіч. Але відтак він безтурботно додав. — А що то був у ранці за рейвах? Помер хтось, егеш? — Так, — повільно промовила Кетрін. — Дехто помер. — У потягах помирати не варто, — легковажно зазначив Дерек. — Гадаю, — це спричиняє вселякі юридичні та міжнародні ускладнення, а ще й дає їм привід прибувати навіть із більшим запізненням, ніж звичайно. Містере Кеттерінгу Це якась тілиста американка, що сиділа навпроти, нахилившись ближче, заговорила до нього з характерним заокеанським акцентом. Містере Кеттерінгу, підозрюю, ви забули мене. А я ще мала вас за бездоганного джентльмена. Дерек і собі нахилився вперед і щось їй відповідав, а Кетрін сиділа, наче громом приголомшена. Кетерінг, ось як її прізвище. Звісно ж, тепер вона згадала його, але за яких дивних обставин? Воістину іронія долі, поруч неї сидів чоловік який на її очах заходив минулої ночі в купе до своєї дружини, залишив ту живою і здоровою, а тепер насолоджується обідом, і гадки не маючи, яка доля спіткала її. Щодо цього сумнівів не було, він нічого не знав. У цю мить до Дерека нахилився служник, який передав йому записку і зашепотів щось на вухо. Вибачившись перед леді Темплін, той розпечатав її, і в міру читання на його обличчі проступав вираз крайнього подиву. А відтак він глянув на господиню. Ну й ну, Розалі, чудеса та й годі. Боюся, доведеться мені залишити вас. Префект поліції негайно хоче мене бачити. От тільки розуму не приберу, з якого приводу? «Ваші іграшки вас наздогнали!» – зауважила Ленокс. «Не інакше!» – відказав Дерек. «Певне, якась ідіотська маячня. Але, гадаю, доведеться мені відчалювати у префектуру. Та як сміє цей стареган Ган відривати мене від обіду? Щоб виправдати таку поведінку, це має бути питання життя і смерті!» Він засміявся. І відсунувшись на стільці, підвівся та й вийшов з кімнати. Розділ 13. Ван Олдін отримує телеграму. 15 лютого пополудні над Лондоном повис густий жовтий туман. Руфус Ван Олдін не полишав свого люкса в готелі Савойя і витискав із погодних умов усе, що міг, працюючи понаднормово, чим дуже тішив Найтона. Бо тому останнім часом стало нелегко спонукати начальника зосередитися на поточних справах. А коли він ризикував наполягти на певних кроках, Мільйонер різким словом осаджував секретаря. Але тепер Ванолдін, схоже, накинувся на роботу з подвоєною енергією, і Найтон користувався зі свого шансу наповну. Завжди тактовний, він пришпорював боса так ненав'язливо, що той ніколи цього не помічав. І все ж посеред такої заглибленості у справи, десь на периферії свідомості, Ван Олдіну не давав спокою один фактик. Початок цьому поклало випадкове зауваження Найтона, яке він зронив, сам того не помітивши. І тепер воно невидиме, свердлило Ван Олдінові мозок, поступово проникаючи дедалі глибше» аж поки тому, зрештою, не довелося спасувати перед його наполегливістю. Він зі звичним для себе виразом напруженої уваги слухав, що говорить йому секретар, але насправді ні слова зі сказаного не проникало в його думки. Мільйонер, утім, механічно кивав, і помічник переходив до наступного документа. І от, доки той розбирав їх, шеф раптом промовив Найтоне, розтломачно мені це спочатку. Секретар на мить розгубився. Ви маєте на увазі ось це, сер? І здійняв у руці рясно списаний аркуш зі звітом компанії. Ні, ні. заперечив Ванолдін. Що ти розповів мені про зустріч зі служницею Рут у Парижі минулого вечора? Я щось ніяк не збагну. Ти, звісно, річ помилився. Я ніяк не міг помилитися, се. Я, власне, розмовляв із нею. Ну от, усе це спочатку мені розкажи. Найтон скорився. Щойно я владнав справи з Бартгаймерами. Почав пояснювати він, то одразу ж повернувся в ріц, зібрати свої речі, щоб потім, пообідавши, встигнути о 9 на потяг, що йде від північного вокзалу. І там, біля конторки портьє, я побачив жінку, у якій упізнав служницю місіс Кеттерінг. Я підійшов до неї і запитав, чи її господарка теж зупинилася тут. «Так, так», – продовжив за нього Ван Олдін. «Звісно, цілком природна річ. А вона відповіла, що Руд поїхала на рив'єру, а її залишила в ріці чекати на наступні розпорядження?» «Саме так, сер. Це дуже дивно», – сказав мільйонер. Просто вкрай дивно, якщо лише та жінка не почала б хати носа не у свої справи або ще щось подібне. — У такому разі, — заперечив Найтон, — місіс Кеттерінг поза сумнівом, розрахувала б її і звеліла повертатися в Англію. Навряд чи б вона послала служницю в ріц. — Так, — пробурчав Ван Олдін, — це правда. І вже от-от хотів щось додати, але стримав себе. Американцю до душі був Найтон. Майор користувався його любов'ю і довірою, але ж не міг він обговорювати із секретарем особисте життя своєї дочки. Ван Олдін і так почувався скривдженим її нещирістю, а ця випадкова інформація, що досягла його вух, аж ніяк не розвіювала батьківських побоювань. Чому Руд позбулася служниці в Парижі? Яка можлива мета чи причина могли призвести до такого вчинку? Хвилину-другу він розмірковував над хитросплетіннями долі. От як могло таке спостигнути Руд, окрім як унаслідок неймовірного збігу що першою ж людиною, з якої зіткнеться в Парижі, відісла на нею служниця, стане секретар її батька. Ох, але ж так зазвичай і буває. Правда завжди виходить назовні. Мільйонер здригнувся від останньої фрази, що спала на думку якось сама собою. «Ну і що ж мало вийти назовні?» Йому ох, як не хотілося ставити собі це запитання, бо він нітрохи не сумнівався у відповіді. Вона лежала на поверхні, і цього той був цілком певен. Арман Делярош. І хоч як Ван Олдіну було прикро, що його донці задурив голову такий тип, а все ж він був змушений визнати, що та у хорошому товаристві Позаяк як чимало розважливих дам із бомонду, не менш легко підпадали під графові чари. Чоловіки бачили його наскрізь, а от жінки чомусь ні. Тож тепер він підшукував фразу, здатну приспати будь-які підозри, що могли зародитися в секретаря. Руд завжди змінює свої плани в останній момент». — зауважив Ван Олдін, а відтак удавано недбалим тоном додав. А служниця, бува, ніяк не пояснила, чому її господарка передумала. Відповідаючи, Найтон потурбувався надати своєму голосу всієї можливої природності. Вона сказала, сер, що місіс Кеттерінг несподівано зустріла когось зі знайомих. «Справді?» І натреноване в секретаря вловила нотку напруження, приховану під начебто звичайним тоном. «Ну, тоді ясно. А чоловіка чи жінку?» «Здається, йшлося про чоловіка, сер». Ван Олдін кивнув. Його найгірші побоювання втілювалися в реальність. Підвівшись із крісла, він узявся походжати сюди-туди, по кімнаті, мав таку звичку, коли хвилювався. І, нездатний стримати почуттів, раптом випалив. Існує лише одна річ, яка жодному чоловіку не до снаги. Це змусити жінку слухатися голосу розуму. Схоже, так чи інак, що глуст їм узагалі не властивий. Усі ці балачки про жіночу інтуїцію – але ж по всьому світу добре відомо, що жінка – це найпевніша мішень для шахрая-ошуканця. Навіть кожна десята з них не здатна розпізнати негідника і може потрапити в тенета першого ліпшого миловидного супчика із добре підвішеним язиком. Була б моя воля, але тут його перебили, увійшов хлопчик-слуга з телеграмою. Ван Олдін розпечатав її, і його обличчя раптом зблідло, мов би Крейда. Він ухопився за спинку стільця, щоб не впасти, і з махом руки відіслав коридорного з номера. «Що сталося, сер? Найтон стривожено скочив на ноги. «Рут!» – прохрипів Ван Олдін. «Місіс Кеттерінг?» «Загинула!» Потяг зазнав аварії, мільйонер похитав головою. Ні, із тексту випливає, її ще й пограбували. Тут цього прямо не сказано, Найтоне, але мою бідолашну дівчинку вбили. О, господи, сер! Ванолдін постукав по телеграмі вказівним пальцем. Її надіслала поліція Ніци. Я маю вирушати туди першим же потягом. Зиркнувши на годинник, секретар, як завжди, був сама розторопність. Найближчий відбуває з Вікторією о сер. Гаразд, ти поїдеш зі мною, Найтоне, сповісти мого слугу Арчера і збери свої речі. Словом, подбай тут про все, а я хочу зазирнути на Керзон-стріт. Пронизливо задзвонив телефон, і секретар узяв слухавку. Алло, хто говорить? А відтак звернувся до боса. До вас містер Гобі, сер. Гобі, я зараз не можу зустрітися з ним. Ні, стривай, у нас повно часу. Звели, щоб його провели в номер. Ванолдін був сильною людиною і вже встиг відновити свою залізну витримку. Тож мало хто розчув би щось не те в його привітанні до новоприбулого. Я поспішаю, Гоббі. Маєте повідомити мені щось важливе? Той прокашлявся. Пересування містера Кетеринга, сер. Ви хотіли, щоб я сповіщав вас про них? Так, ну-ну. Містер Кетеринг, сер. Відбув із Лондона на Рив'єру вчора вранці. Що? Дещо у його голосі, певно, налякало містера Гобі. І цей гідний джентльмен відійшов від своєї звичної практики ніколи не дивитися на співрозмовника і крадькома кинув на мільйонера швидкий погляд. Яким потягом він поїхав? Блакитним сер. Містер Гобі знову прокашлявся і заговорив до годинника на камінній полиці. «Мадмуазель Мірей, танцівниця із Парфенону, від'їхала ним же».